Що йому було потрібно на зупинці? Записали номер – 2212 Кіч. Наступного дня встановили, що машина з таким номером належить якомусь Соколовському. Що відомо про Соколовського? Рік народження – 47-й. Колишній юрист, у якого службова кар'єра, так би мовити, припинилася раніше, ніж розпочалась. Якщо називати речі своїми іменами, то з роботи його відразу ж вигнали, оскільки не викликав довір'я. Тривалий час ніде не працював, потім влаштувався водієм у «Київ Енерго». Виїздив на аварії, одружений, має двох дітей. Так, Соколовський не викликав довір'я як юрист до своїх службових обов'язків. Але це зовсім не означало, що він здатний на найтяжчі злочини. Проте, його вирішили перевірити більш ґрунтовно. Єдиного серед усіх десяти тисяч водіїв які приїхали через гарячі точки спостережень. Чому саме його? Адже був він у полі зору всього кілька хвилин. Спитайте про те у розшуковиків. Перечуття істини чи що? Того ж таки дня машина «Київенерго», за кермом якої сидів Соколовський, була зупинена інспекторами Державної інспекції. Його запросили до управління. Про що розмова? Про все і ні про що. Перевірили документи, права водія, поцікавились, де працює чи одружений. Якщо злочинцем був він сам, то тримався чудово, докладно відповідав на запитання, здавався зовні спокійний. Тим часом кілька працівників міліції уже були у Соколовського вдома. Санкції прокурора на обшук не мали і тому лише опитали господиню. Це був чималий оперативний риск, могли тільки насторожити Соколовського, адже проти нього поки що жодного доказу, проте на риск пішли свідомо. У кімнаті на холодильнику раптом побачили книгу угорського письменника на титулі напис «Антоша Раскін, 29-16» і кілька невпевнених штрихів, виведених невпевненою рукою». Знак вдячності лікарю Шулевській. Дивились на книгу, як заворожені. Отже, злочин розкрито? Можна пред'явити Соколовському звинувачення? Ні, звичайно, яких стільки збігів не трапляється. Попереду було слідство і належало виконати багато процесуальних дій, щоб довести вину Соколовського, чи навпаки звільнити його від будь-яких підозр якщо він до злочину непричетний. Тобто, книга з автографом однорічного Антоші, знайдена на холодильнику, означала не закінчення кримінальної справи, а лише її початок. Прокурор дає санкцію на обшук. Запрошують понятих. Зізнання. Спочатку знайшли те, що сподівалися знайти. Зокрема, кофту Шулевської. Але ніхто й гадки не мав, що тут виявиться цілий скарб. Склад виробів із золота, срібла, кришталю і майже всі ці речі числилися у переліку тих, що зникли під час хвилі квартирних крадіжок у місті. Таких крадіжок останнім часом зареєстровано 13. вже і тут Соколовський? Проте слід було зважити на те, що підозрюваний колись вивчав право і вмів захищатись. Він не міг не розуміти, що прямих доказів його розбійних нападів на трьох жінок не існує. Книга з автографом Антоша Раскіна і Ковта Шолейської випадково знайшов. З вкраденими речами було важче, але і тут можна було щось придумати. Одне слово, якщо Соколовський не зізнається зараз, він може не зізнатися взагалі. Тільки оперативники і слідчі знають справжню ціну першому контакту із підозрюваним. Запитання за запитанням. Швидка реакція на кожну помилку Соколовського, на кожну суперечливість у його словах. Як і будь-який інший злочинець, Соколовський внутрішньо надломлений. І, мабуть, всі його дальші вчинки зумовлені лише інстинктом самозбереження. Не в малийній логіці своїх співбесідників йому протиставити нічого. Спочатку він зізнається у вбивстві Шулевської і Караманліс, а потім і мочаловий. Зізнається і відразу ж жахається цього. Розпочинається слідство. Багатомісячна копітка робота, тому що зізнання обвинувачуваного має підтверджуватись об'єктивними доказами. Слідчий допитав десятки свідків, вивчив сотні документів. Його цікавило все, включаючи розклад літаків, графіки руху автобусів з аеропорту до площі Перемоги дані про температуру повітря і видимість у дні, коли було скоєно злочин. Усе це мало зістикуватися із показаннями обвинуваченого і тих свідків, котрі проведжали Мочалову, Караманліс і Шулевську в їх останній рейс. Було призначено судово-трасологічну експертизу. Чи не належить слід від протектора, виявлений неподалік від тіла Шулевської, машині 2212 12 кич? На це питання експерт відповідає ствердно. Дослідження доводять, що обидва сліди і той, що зафіксований у лісі, і той, що залишає машина Соколовського, тотожні. Тут виразно виявляється однаковий ступінь.